rrugën e tyre deri dit në ditën e fundit të kësaj vote. Në rrolazem në fillim të këtij cikli ligjroratash kemi përmendur se krosi asaj që morali është pjesë shumë e rëndësishme e formimit të besimtarit, në anë tjetër kemi thënë se të shumta janë ato vlera që përbëjnë kët moral. Andaj ne pëmundojme me i shtjellu disa përtyre, po përpërshem se ato nëmëri kërsht janë të shumë ta. Por aje që duhet të kemi parasyshë është që s'pa kuatë që e marim të a kuptëm drejtë, duke munduar që të bëjmë pjesë për bërse të qenjës tonë, të karakterit dhe dignitetit tonë, dhe në që në këtë mënyu të reflektojmë praktik eshtë imajin e bukur të fjes tonë dhe ndikimin e mësimeve të kësoj fejë në jetën tonë. E pa dushim se kur dushiron që në mënyrë të fuqeshme të prezentën dikimin e mirë të kësaj fejë të kaj, këtë mësë mirë e bënë për mes moralit dhe s'jeles e ti. A e që duha të flasat për te, ka të bëj me një vlerë të rëndësishme të moralit, e cila në vetë nësaj përbën disa pika të rëndësishme të kësaj teme. Fjallë është për një moral që në gjuhë në rabi i thojnë, selamet u sëderë e selamet u sada ribia që njeri u të ketë një dllirësi dhe pastërti shpirtnore apo ja që quat në gjuhën e poplit ta kesh zemrë në pastër por ta kesh zemrë në pastër nuk do të të tja bërë zhveti qefit por nëm kupton që të përmbledhen të këti disa të cilsi dhe virtyte e që e bëjnë këtë zemrë të pastër dhe pastërti e zemrës normalisht Ka kuptim të posaçëm kur bëhet fjalë për raportin me Allahun dhe ka një kuptim të shtuar kur bëhet fjalë për raportin me njerëzit. Andaj ne po flasim për raportin me njerëzit, prandaj do të flasim për këtë lirësi shpirtërore dhe për këtë pasirtë të zemrës që ka të bëjë me raportin me njerëzit. Edhe dietarët kur kanë thënë se kush është ai që e ka zemrën e pastër Në raport me njerëzit Se në raport me Allah në ka kuptimit shtuara Ekstra janë të kësaj që përflasim Po ne përflasim për moralin Në raport me njerëzit E kush është ajë që e ka Shpirtin edlir Dhe e ka gjokësin e hapur Jot në ngusht Dhe e ka zemën e pasr Kanë thënë është ajë njëri cili është pasruar nga zilia Nga urejtja nga smira nga çdo veprim që i bën keq dikujt me të. Ky është njeriu i cili është shpirt i lir, është shpirt i pastër dhe ka shpëtuar nga sëmundjet të slot e bën njeriu që nga një an ose tjetër, nga një mënyrë apo tjetër dikujt t'ia tjet dëshiron apo t'ia bën të keq. Allahu Jellehu ala kur përmend në Kur'an cilësitë e robve të mirë dhe kush janë këta njerëz të mirë të devotshur në besimtarë të drejtë krauza së cilësive që i përmend Allahu Jelle Jalalu flet edhe se ata e bën një lutje ata e kanë një lutje e çka është përmbajtja e lutjes aty alldhina yaquluna Rabbena dhëfir lëna wa li ikhwanina lëdhina sëbëkuna bil iman wa la tëgjal fi kulubina gillan lëdhina amanu Allah o thotë se besimtarë të vërtet krasë vërtytëve të të tjera janë edhe ata të të selet lutën duke thënë o zotë jonë ne i falë mëkatët neve por edhe atyre besimtarëve të cilët kaluan jetë në kësaj botë e paraneve, lutërën edhe për të tjeret. Dhe asës si o zëtë mos të lejo, që në zamra tonë të ketë dasha keqësi për tjeret. E qëfar do lojë qofta ja? E prezentuar dhe manifestuar për me zilis, apo uretis, apo qëka do qoftë tjetër, gjelozis e kështu më ratë. Në mos të lejo o zëtë që në zamra tonë, Tsi, të kët një dashaqësi që t'ia dëm dikujt të keqën ata këtu pun lutje. Dhe gjithashtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është pyet një ditë se kush është njeriu më i mirë? Kush është njeriu më i mirë? Ka ayu nas afdal. O dërguar i Allah, cili është njeriu më i mirë? Ka thonë kullu mahmum alqalbi wa saduqul lisan. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është çdo njeriu i cili e ka përmendje çifti të, të zamrës që as vetë as sapo se kanë kuptuar. Dhajqe flet të vërtetën. E i thën O dërguari i Allahut, "Kë dytën e kuptum, kush e ka gjuhën e pastër nga gënjeshtrë dhe nga mashtrimi, e kuptuan njeriu të flet të vërtetën." Në të drejtën, e ky pari mahmumul qalb që ky zamrën, që s'ka se kuptoi kush që tha pejgamberi sa sollem është Ajë që e ka një zamër Që la i thëmë nuk, nuk i bën mëkat Allahot më këtë zamër Por që ka gjithashtu Nuk bartë zili dhe Urejtën dajtë e tjerve E që kjo është njëri më i mirëm Përndaj dhe Allahot gjo le ola Për ta që arrinë Ta pasrojnë shpirëtën e tjune dhe zamërët tjune Nga këto Nga rkesat të mërëshme Nga këto njëllat të, të të shumëta Që njëllosin Dhe vështirësojnë komunikimin mes njerëzve Dhe gjithashtot Bëjnë që njerëzit Mos të kjenë raportet e dllirat e pasrta Por të ngarkuar dhe të njëlosura Ata që e pasrujnë zemr nga këto nga rkesa Allahu të tilo u ka garantuar gjenetet Andi Allahu ka thënë në Kuran Jau me lajen fa umalun vëla Benun Illa min et Allah vi kalbin selim A ditë të ka Allahu gjallë vëla Nuk do të bëndë dobi Nuk do të bëndë dobi As pasurija njërit e as Familia ti e shumë numërt Që në këtë bot Me pas një kalablak familja Ka heri krymë pun Po edhe pasurija në këtë bot E menon se me një të njëtë atë standarde Ka mundësi me shpëtu edhe Nesë dhe ka lau qënë dhe vala Allah e thot Atë ditë nuk bandë dhe bikja Nëse të ka krymë këtë dunjakë pun Atë jesë krymë pun E atë që ka krymë pun Menë etë Allah Kusht i vjenë Allah e të me zamër të pasër e zamër e pasër shëta e cila ka shpëtuar nga njollat e ndryshme të i dhujtaris, shirkut ka shpëtuar nga smunit e ndryshme në raport më Allah në gjellewara nga mëkatat i është nështruar Allah të mënuar dhe ka shpëtuar nga zilija dhe urejtja në raport më njerëzit e kush arrin me adërzu Allah të kështu brendin e ti dhe arrin kështu të pasër të adërzuar Allah të shpirtin e këti Allahu i garantën se do të shpëtanë dhe kjo është ajqë ditë në gjykimit do të kjetë me qka t'i dhele Allahu të manuar nda edhe të parët tanga djetarët e muslimant e mirë i kanë kushtuar shumë rëndësit të në rrëzër dhe të tëtë pasërtis shpirtnore e kjo është një moral i rëndësish në një besimtarit në këshë s'ilje mirë e muslimanit apo që disponimi i ti dhe dhe rahatia ti shpirtnore të jenë të mëvaruna nga bota jashtme në qëfar kuptimi në qovë se për shambull dikosh arrinë diqka, qëka kësë ka arrit zbojë të rahat e në qovë se dikosh dështanë në një rafë saktuar apo, e kjo qëtër bojë të rahat në kamë nësi një besimtarë i cilja pastran zemërën dhe shpyrën i gjithodit me namaz dhe përmen të laut të ketë një shpyrët e tjilë Andajtë parët i ka kushuk shumë rëndësi kësë e qështje dhe një dit Sufjanë e Theuri Rahimullah, një djetarë i madhë e ka pyt një djetarë që kështë e pasë rasti me i taku do djetarë më të najsaj për para që i kanë qenë e i ka thënë ata Ashaf të pegamberit, s.a.sallem Shok të ti në adim Sa ta e në gjënata me mirë E ata më astyjnë Si arretin ata të jenë Ka gjburat mirë Si e fituan ata këta Tha ata punuan pak Po është përbluen shumë Ata kanë punu shumë Po në rapartë me disa qire që ju Mënunim me bunë në mëri kërë shumë ve Pra në është të në këtë retim Ata nuk kanë qenë sa ju në disa punë Mirë po kanë marrë shpërblenë ma shumë se jo. E tha, që që ka marrë kështë fëllim? Ka thonë, bi salamet i sudurihim. Apo me lirësin shpirtnore. Nga se njëri u cili banë veprat shumë ta. Banë punë mira. Mirë po nuk e ka dlirë shpirtën e ti nga këtu veset e këqia, nga zilija dhe urejtja. Aj i hanë punë dhe ti. Dhe i devaluanë punë dhe ti fatë këtësishtë duke... Komunikuar me të tjiret me zili dhe me haset dhe murejtjeve Ndë asaf të pegamberit sallallahu sallam Nuk e kishin kën ngarkjes Këfat kjecit shumë për njerës atë janë ngarkuar Në atë se e filoni, qka voni E aj kë e murë këta E aj si e gjëtë të E aj që që e fitaj këta Qka atë në në rësën të jetë Pastaj kër nuk unë me gjithë zidhje dhe nuk kon, nuk, Pastaj e ka plenë një farlaj nga rkesë e mbranë, nuk bohë të rahatë dhejsa, te gjemë njërën se qysh filoni ja dule, qyshja voni, jo për mi këvet, për po, ja dalë edhe kë vetë, me mërë shavën për të mirë, po të ja gjonë vexën një kujtë, ose kërreshtje negative, që ja stimolanë dhe provokanë dhe motivanë, që e tani mëllë kumën të. Ndaj, glësia shteturët në rëzë e sashë është, është dhe qka që pa dushimë, Besimtari që e ka imanin zemrë ti Duhet ta rrinë dhe ta kjeta për Një dit për e gamberi sallallahu a sallam I tha shokëve të ti Dhe pëse këtë hadith Jo të gjithë djetar janë të pajtimi Së është i sakë Për me gjithate kam përdur shumë djetar në këtë tim Një dit I dërguari sallallahu a sallam Ishte duke ndetur me shokëve të ti Dhe u tha Të pranishnë dhe Tash do të hynë një njëri që është nga banor të gjenetit. Nëmesh, kërështë të drejtë për këti i dërguar i sa ose lëbë, nga sa nuk e bënd të nga tekit e ti, por me shpallë që i shpallë, Allah u i të regon të kush është gjenetli. Këdhe pritë në shokë të një kush po hynë tash. Kora pa një njëri i thjeshtë, i pe këte mjekra nga abdesi, hyrë u falë dhe ollë dhe ollë dhe kush Dhe gjithashtu ditë në dytë, pejganberi së osenë më tha, tashtë do të hindë të kjo një njëri e, që është banur i gjenetit. Prapo përgjën sahabët, kush përgjën prap i njëti njëri. Prapa i thjeshti, a i pavrejturi, nuk e vrejnë kur hindë e kur dhecë, së është i njapë shumë shumë, a po, por të kalla o pozitë madhe. E të sahabët me thonë, po him një gjendetli, o konë shumë kuptim pozitivë që kjo qështë jam rritin se ata e kam pasit qënim edhe ditë në tretë prap po thatë pejgamberi s.a.s. do të hynë të ju një njëri që është nga banorë të gjenetit e ta shumë kjo po shumë interesant Abdullah ibn Amar ibn Asi nga asatë në pejgamberi s.a.s. i shte i rinë atë ko e përcini kitë njër desa shkëti shpja vetë ku shkoj në shtëpi a njëri hi në shtëpi i tërkitin dirë Dulli njëri, tha, abdullaj benamëri benasi. Tha, unë jom një djallë që fat kjecistën, ka do dhë një fërkim me babën. Edhe, kon vendosi një dytit, mësë përshku në shpejtë, dhe sa qëtësot që pak si të ata. A më prënon, këna akë bërvur të ti me flajtë? Tha, po si jomërë, edhe e prënaj. E nuk ishte kështu, por a i deshe këtë me përnurë se si arsye me po që ka përbon kë njëri çepi pengambëri sallallahu alaihi wasallam po garanton për të xhenetin. Që ko subhalla sa i kon të interesum me gjithë çysh që kën xhenat. Si qapo po thith për çysh çysh fitoi këqjeta. E ku e bune këqjeta? Ka pun një punë ndjenës, caktimi Allahut, furnizimi Allah, i Allahut. I don Allahu furnizime, ti e ha për kti, ha punë e madhe. Xhenat që shush ku filonë, çu shtu ti drezau vllahut. Qysh arrit ti çyqë njëri me kur i devat sop. Edh bune dhona. Çi kjo është interesimi juon? Edhe romë flet natën po Allah bon apo mosos po flan, po po buret kse po flan. Edhe po praq ky tash ku njëri po qohet po fala gjithë natën se gjenetli ky dishkaj posaçëm është. Po ky njëri u fal si zakonisht ky dishkaj posaçëm. Edhe flajti. Be saru rasulullah ke the ke la ilahe illa allah. Kur ne ke krah ne ke la ilahe illa allah po kështu bëj kështu përthyje ti djalët. Thënë është të shto ku uni lodh shumë me siguri s'kamuaj shumë. Po, prasënë dhe nesër, se ka morë drejt me taj mënet 30 Ditën tjetër, përpërsi është po i rëndamët Nëmaj është i devatë shumë, po ju diçka specifike që Përgambërë i sotësane me paralelu që, që kjo gjënë të li, me në mësim për tina Gjithashtu ditën e dytë, e njejta dhe përntari Së kondi që ka të eksume, në kondi që ka të jash zakanshme Dhe Allah i bënamër i brazët ashtë nuk pëmune të me lidhë kërqysh Mes që ti njëri edhe mes aza që ta pejgamberës Sëmë për lidhë kërqysh Për abë ditë në të rritë Për e për cilë e njëta Edhe i tha Në falveq une Me babë temë kurë fërkem s'kun pas Asë nuk kam problem Po une e komni pejgamberin Sëse më për ty të thonë që shtëtë E isha shumë interesun me ditë Qëka je të bo E une nuk pashtë diqka pasashme që je t që ato që të rëndëm ta, a e të për neve në tjerëzakonishme ato, për sahapitin kënë të rëndëm ta. Qa ka diçka ka onë që tamermenja që për që ta të ka li vëduk pejgamberi sallëm, a ka diçka? Atëra njeri vjetër, a po modest, i qet, tha, oloj, nuk di diçka të pasashme që bëj, qaj qësa ke po, asë nuk po shtirë në i modest, asë kur gjë, qaj original, qaj që më ke po, qaj e më gjithë thot vesh njësane këm, shpeshe që mësë qaja është një mirë që më ka dhonë zotit, e cilë është ajo? Ja? Ka thonë, gjithë mund, natën kur të bi, apo, flajë rahat, ndaj asë kujë së kom kur gjë, edhe i thëmë Allahot madhë, kush diqka më ka bua zotë me të halal e ka optër. E, thotë, që kjo përë këka? Do më bjenë natën, po përë nga rëkjesa, sa njërinë se mërgjumi, E pësa ata ishin dy bashkë e qapë ishin muhabet më Se mërgjumë e pësa ata du ishin najtë bashkë Qapë të intereson qapë fulla ta për Apo zbohet ratë e, e kjo qatë parahati se ka pas Kjo ka pas shpirtën e qitë Apo i ka këshur të punë të veta Edhe i ka, ka, ka regullu të qërshtët e ti I ka këshur të të tyra të veta Edhe i ka thonë Allah të dëgjel O Zatë, sa so për mu, kërë kënë mësë dhe na Me të halalë Për tjera, tjera haqe, ka, atjera, tjera ngarkesa, ato tjetin që ka përnë betar. Për mu, kërkan dhehnemës e gjatër. Kjo është, kjo është shpirtë i matë, kjo zemër e gjonë, që njëri kur nuk barë për aske nësë gjatër. Andaj dhe nëruar, dhe të tëtë, njërës përmesë e vimre ka fitu shumë, e qka fitojmë na, në qofëse arrimë të kemi shpirtën e dlirë dhe zemër e pasën këtë kuptimë më është kërësoria, fitojëm gjenete, si kurse fitojë kjo, e tha pejganberi, sa somë se njëri maj mire që kjo, gjenete në fitojëm. Dhe kjo është i mjaftushën për neve. Kjo rruga më e sigur për gjenete është me pasë, shpiritin e pasë. Ski zilin dhe i kërkujt, aski gjelozi, as nuk garan me diken në kuptim negativ, por garan në kuptim pozitiv, në punë mira dhe ndije, por pa uretje, Pa, pa gjelozi, pa zili E fitan gjënjetin Gjitha është të qka fitan tjetër njëri apër? Fitan dhe në ruar e qërë shumë kërësore Fitan shfridzim të mirëfil të fuqive dhe potencialeve të ti Vëllaj me menun njerëzit për të mirë Dhe me shpenzu energji për të mirë Sa so shpenzojnë energji për mrapsht Shumë, shumë më, më mirë i këshim pasë punë të avtonë. Shumë familje, shumë njerën. Me menu për do punë të harit, sa menojnë për të të tërkënë që se boni e që ka boni, vëllajnë largë i këshim pasë punë të avtonë. Andaj këtë energjit më rëndshme për me vepru, diku njëri ka me e shpenzu. Ase ka me e shpenzu më punë të harit dhe më pozitive, ase ka me e shpenzu Po të kësht në zili, enjeloziën punëçi auto. A sot fatkesë, edinë se sa so më të madh është për hap jalozia. Sa so, kuptim negativ, sa so më të hap so për sa më të madh është për hap zilia e urrejtja mes njerëzve, edhe kur është për çka të gjithë pasilën rreth së votës kaloritare. Të gjithë pasilën rreth përfitimeve që caktohen tek së votë. E pse ai, kush e di ai, kush e kushe di këqë, çka të intereson dijet? Nëse mund është me indihmu dikujt, dihmej. Nuk i mundësi, qëri pun dhe tuja, i bëndë qarë Allah vë atinë, apëta. Që kja kërësorja, apëta. Ama s'ki mundësi me indihmu, pëse bosh barë Allah? Pëse përzishmë pun që stvërkasim? Pëse mirës me pun që nuk kjom pun dhe tuja? Pëse? Kërës është këpune jote? Pëse në garkën shpiti me dhe gjëra që nuk takojnë? E asë nuk mund është me i danë në zatë, sunin iman Andaj, kjo fatë këtështë smunja e shoqnis, që me të madhë dhe si epidemi për përhapët në shoqnijë, në familje, në individa. Andaj, këtë energji negative, që po e shkëmbim me zvete, e po zbehet dëshuria pas të e respekti, me e këthinë energji pozitive, a dinë së i shumë dashtë, i shumë që ditë së duhet me zvete pas të Por kështë, e më të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Këtyre ngarkesave dëmruan, Shpeshtere të njëllosë Të ndyta me vesit të këqia Allah në falë papa. Dhe qëta shtot Në qofë se arrim Me, me e ljargu Këtë ngarkes Dhe me e pasu shpirtin ton Ne e fitojm Të drejtjen që të marim pjesë Në lutit e besimtarve Që thonë O Zotë në falë neve dhe vlazënve ton E mos bë mes neve Nga rkesa shpirtnore të ndryshme, më zbëksin nga rkesa. Përndaj, e fitën një pjesëmarje të mrekullushme, edhe pasdekës të ndë, bështë pjesëmarës në lutë musliman, në musliman. Qëka në pengon me kënë kështuam? E pomë së është mirë, e pomë qëa fitujme, po. Qëka në pengon? Qëka dhëtë me ljargu pijet e stonë që me arritë këtë dlirësik shpirtnore të në rëzë? e para që duhet me lërgu është, e para që duhet me lërgu të ndërrodhësër është, me e lërgu shëjton pjetës të unë atër. E që shumë me lërgu? Me e lërgu duke e ditë, se të gjithë thë këtu në garkiesa, arësjetohë sa dushë, apo mëndës sa dushë, se kitë e drejtë, këtu jënë cytët të armikët të në atër. E kosh pranant me konë argat i armiku dë vetë për me e shkatru vëtë vetën e ti dhe familën e ti dhe shoqin e ti. Andë njëhe armiku dhe mbrojë për ti, kërkoj e mbrojët në Allah për i shirën ti. Gjithashtu të e që të pëngan me konë i tila është lakënia për këtë botë. Vëllaj, kosh e largon lakëmin për i kësoj botë, me lene Allah gjelë levala, vëq gizot kosh edhe kosh që i patë mira përsa. Apo vaj që kështë, elhamdulillah, shërë qërë që i filoni patë sukses e hinin punë Elhamdulillah, kështë kryshkodën, shërë qërë Apo se e din se lëkmia për këtë bojët nuk silë të mirë apta. Aja që na pëngën gjithë ashtëto që të jemi shpirtë mirë Edhe të kemi zemër e pasërët Edhe të kemi glirësi shpirtënore, gjithë ashtëto të është Mos kuptimi i drejt i caktimi të Allahut edhe mos kyçacia me caktimin e tij. Nëse filoni ka diçka të mirë, a të mërmëna se Allahu ta ka marr ty e ka dhënë atij se s'kam e on dyve? Që është të thënë shumë njerëz. Po Allahu xhalleu ala kërkutsi a merr di mirësi për mëllon dikujt. Sikur se ti për shemb, si ki dy sa në një ekip. Ja kërvëm kទីna ta sheshë shik edhe ky po li. Fagët dhëtë me ta morë Eta nuk të e kapur rritja pëse ma morë e mu Po na fukarat bëhem që shtëtë Po Allah gjëllë u ala komënë si kredëm ju do Po aje dhe në Allah pëse i ka rënë këti Aje dhe mësë mësë mire Këna që vëtë saktimin Allahot Edhe mundoh me e kërku ato që këna si kime rrugë legjitime Por dhje se kur Nuk i mundësi me marë një mirësi nga durët e Allahot Kur? për mes zilis dhe gjelëzis dhe lëkbis së në rinë këtë këtë këtë këtë edhe në qëtë të mërmes se e ke mandu njëre kër rahat me të skimu bua dhe kër bereqeni skimu ja pafër për ndaj lërgëje këtë keqkuptim të, të, të kësaj shpërndarje të begative edhe pajtoj me caktimin e Allahut Allahu gjellë u alat knash këtë botën botën tjetër dhe është të tajet që të ndihman me fitu këtë vjërtyt, ose të pengon, të lëndush, e lërgën e të pengon, i aqilëvit një rrugë me fitu, edhe e kënë nërta. He që të dihman, gjithashtot të nërlëzër është, ledzimi fjallës Allah, të zë gjennë, që i këmë Kuran, që ka përmenë Allaho imanuar, se është begati reale që të kapë, Njëri subhanë Allah, ja kapë Allahu imanin, besimin, ja kapë Allahu gjëllë gjëllë hu në derin, ja kapë Allahu gjëllë gjëllë hu namazin, ja kapë për menë ti, edhe gjithë të këtu nuk kam në vjetë madhe për te, e këshyë e pësa ti e dha një sobë ma shumë, në se kam një ma shumë. Po ty të kapë ma shumë se ati, Allah të bo kja dikuj të kapë du njenë, po se ja ka dhonë, ferë. Lëzë e kuranë, këqyrë që ka mëmi me pas, a këta këta me pas Lëzë e pëse Allah u gjellë u në, pejgamberët Allah Dësene, shumë që i ka bëdë nësë që u ka dhonë, për e ka bëdë tira Ndë rezim në kuranit Këqyrë do pun tira, a ja ka pa hajrin Dikusht gjelozis e zilis Këqyrë, lëzë e në kuranë E shënë se Viktime par e gjelozis është shëjtani afton Ai e gjenë zë azi men Ali sahab. Un e ktimi ronsezavon. Un e ktimi u porulavon. Un e maj mir se kë? E Allahu nuk po di ka kush e maj mir se ti do të më galtzovon. Po edhe viktim ishte viktime xhelozis, ishte viktime xiliz. Dhe si pasojë ksoj u mallkuan deri te gjykimet. Kjo rellah pasojë, kjo re viktimat e xhelozis, viktimat e xeliz, kjo në Kur'an lezaj. Ana Kur'ani sherran. Kur'ani pasron. Mos kontakti me Kur'anin është pengesë për të pastruar shpirtin e asaj jote. Dhe e fundi që na ndihmon është lutja, duaja, lutë Allahun më të pastru shpirtin. Lutë Allahun më të shkarku nga këto ngarkesa që ti sill ego, egoja jote, që ta sill shajtani, ta sill ta sill ana e errët e çdo kuq në akimin e asirt. Lutë Allahun xhande vale, o Zot pasror, o Zot më dhier shpirtin, o Zot më bëj që Sinqeresht të knoqem Kur dikush horat e dikush e mira për. Moslejo Allah që të ngarkohem Me ngarkjeset e zilis E gjelozis Kur dikone shua që është mira për. Lute Zotin Vë ke njëri din që e ko këq Po s'po mui me hek Po lute Allah Me të një mu me largua Lute Gëse me dëvërtit Shpirt bardhësia Dhe shpirt glirësia Dhe zemër pasërtia Janë me dëvërtit Vlerat të rëndësishmet moralit Që nuk paramendohet besimtar i ndryshet E në qofë se ndodh me që i ndryshet që fatë kecish për ndodh Atër kemi i të bëjmë me një kecë kuptim serios të kësaj feje Edhe me një mos ndikim shumë shqetsuas Të besimit edhe dhe, dhe për e tona njëtën tonë të përdisht Allah në i pasruf zemra tona Dhe Allah në bërë që timi të kna që ma që Allah në e ka nda Edhe ti mi të koha që Zoti u ka dhënë të gjithë të zgjuajmë kur dikush është mirë, e zgjuajmë kur dikush urat, e kur dikush në kohë hat të munduam me ndihmë, po mos paçi mundsi, Allahu xhënahu ala na dhash mundësi bële lutje për të më buq Allah më ndihmua. Ky është muslimani, ky është besimtari, zemër pastër, zemërdlir, duke ja dëshirojë të tjerë të, të mirën dhe duke u mërzitur për fatkeqsi dhe sfrovat të të tjerëve, duke tentuar me ndihmë atë që ka mundësia. Për. Allah në bëf të pasrë në këtë botë dhe në bëf të pasrë ditëm kër e të akuj me te dhe në mundëso që të shkujm të kë Allah me zemër pasrë me atë që në bëndë dobi nesën të takim e zotëm. Allah ish për bleftë, mësërullam ala muhammëdu, ala aali, sëshbë sëllëm, nësime këtë fjerë.